Book 2 83 83, 83 3 vergangenheit, 3 vergangenheit 3 يتصل تليفونيا. telefonieren telefonieren لقد اتصلت ich habe telefoniert ich habe telefoniert لقد اتصلت ich habe die ganze zeit telefoniert ich habe die ganze zeit telefoniert fragen fragen lacher ich habe gefragt ich habe gefragt lachet der ich habe immer gefragt ich habe immer gefragt erzählen erzählen ich habe erzählt ich habe erzählt lochet ich habe die ganze geschichte erzählt ich habe die ganze geschichte erzählt lernen lernen ich habe gelernt ich habe gelernt ich habe den ganzen abend gelernt ich habe den ganzen abend gelernt, ganzen abend gelernt. arbeiten arbeiten ich habe gearbeitet ich habe gearbeitet ich habe den ganzen tag gearbeitet ich habe den ganzen tag gearbeitet essen essen ich habe gegessen ich habe gegessen latu ich habe das ganze essen gegessen ich habe das ganze essen gegessen